Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah nah adu wa nasta'inu wa wa na'udzu min shururi anfusina wa sayiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih Wa ala tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal hadihadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umur muhdasatuhak Wa kulla muhdasatin birah Wa kulla biratin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Para pendengar yang berbahagia Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di majlis ilmu yang penuh berkah ini Sebagai mana biasa kita akan membahas Al-Kabair Pada pertemuan terakhir kita telah membahas Al-Kabiratu At-Tasi'atu si Wal-Aqba'un Dosa besar yang ke-49 yaitu Memukul-mukul wajah Menjerit-jerit Merobek-robek baju Menggunduli kepala Bersumpah serapah, Meratap-ratap Dikala tertimpa musibah Atau mengalami musibah Rasulullah SAW Telah melarang kita dari perkara tersebut Beliau mengatakan Laisa minna man latamal khudud Wasyaqqal yuyub Wada'a bidawal jahiliyah bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi merobek-robek baju dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliah ratapan-ratapan jahiliah yaitu dikala tertimpa musibah ini adalah satu perkara yang dilarang di dalam Islam yaitu memukul-mukul wajah menjerit-jerit ya meratap-ratap ketika tertimpa musibah seperti musibah kematian ya yang biasa dilakukan oleh uh, keluarga si mayit mereka menjerit-jerit mereka meraung-raung meratap-ratap ya meratapi kepergian orang yang mereka kasihi nah itu termasuk perkara jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang darinya Perkara ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan Insyaallah pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang bab tersebut terkait dengan ta'ziyah yang dihidarkan kepada kita untuk meringankan beban ya, saudara kita yang tertimpa musibah adalah menyampaikan kata-kata ta'ziyah menyampaikan kata-kata-kata azjah iaitu berupa hiburan ya, menguatkan kesabaran saudara kita sahabat kita yang tertimpa musibah itulah yang dianjurkan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya wa'alam rahimahullah anna ta'azjah ia atas sebur tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua bahwa tazia itu adalah atsubur atau at, at tasbir menganjurkan untuk bersabar ya, menganjurkan anjuran untuk bersabar wa dhikru ma yusli sahibal mabit ويصف حزنه ويوي المصيبته menyampaikan ucapkan kata-kata yang menghibur, mengurangi kesedihan dan meringankan musibah dari keluarga si mayit ta'ziyah ini hukumnya sunnah wa hiya mutahabbah annamusliyanha mustamalah 'alal amru bil mahru wa annahyi al mukar ta'ziyah ini hukumnya sunnah disenahkan ya kepada kaum muslimin untuk menyampaikan ta'ziah kepada orang yang tertimpa musibah, saudaranya yang tertimpa musibah. Pada di dalam ta'ziah ini terkandung amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu masuk dalam firman Allah Subhanahu al wa taala, "Wata'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong Allah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Wa dama asmin ahsani may yastadilu taziyah. Dan ayat ini adalah dalil yang paling baik dalam perkara taziyah ini. Ada beberapa hadis yang ditisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidaiyah do'a taziyah namun tidak sahih seperti misalnya hadis yang diriwatkan oleh Abdullah bin Mas'ud Rasulullah mengatakan manazas musabah falhumis tu ajarih barangsiapa bertakdir kepada orang yang ditimpa musibah maka ia akan mendapat halas seperti yang didapat orang itu hadis ini daif hadis ini daif dipecahkan oleh akal mudjan midi penomade so akan tapi hadisnya daif di daif dibahagi dalam kitab al-ibra' dan di dalam kitab uh, dhaif jam'ah mudod dhaif uh, sunan terbagi demikian juga Abu Durdah al-Aslami radiallahu anhu meriwayatkan bahwa wafat kepada tipah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waslah pernah bersabda man 'azza thaqla thuk, qisya gurdhan fil jannah orang jawab kepada orang yang atau dibatikan kepada mantel di dalam surga Hadis ini juga Al-Ba'if yang didaifkan al Albani di dalam Da'if Dalam Uwak Dan dalam buku beliau yang lainnya Ada beberapa hadis yang dinisbatkan Kepada Nabi di dalam bab ini Tapi hadis itu Da'if Dan Dalil yang paling baik dalam perkara ta'ziah ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa ta'abinu al-mirri wa taqwa Dan tolong menolonglah Kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa Perlu diketahui Bahawa ta'ziah ini Disunnahkan baik sebelum Ataupun Seusai prosesi Pemakaman Yaitu ta'ziah boleh disampaikan Sebelum jenazah dikuburkan maupun sesudah jenazah dikuburkan para ulama mazhab syafi'i berpendapat ya para ulama mazhab syafi'i berpendapat ya minhini yamutul mayyit watabuqa ba'adaddufni ila salatati ayam waktunya adalah sejak meninggalnya seseorang sampai tiga hari sesudah pemakaman Sebagian lama berpendapat bahawa makruh hukumnya bertakziah jika sudah lewat tiga hari, sebab tujuan dari takziah adalah menenangkan hati orang yang ditimpa musibah dan biasanya hati seorang itu akan tenang setelah lewat tiga hari. Karena itu tidak perlu diingatkan akan kesedihannya, ya dengan didatangi untuk takziah. Ya, Karena Tasdidul Husni juga tidak dibolehkan di dalam Islam yaitu mengulang-ulang kesedihan memperbaharui kesedihan sebagaimana telah bahas itu juga tidak dibolehkan. Abdul Abbas salah seorang ulama mazhab Syafi'i berpendapat mengapa melakukan takziah sudah lewat tiga hari bahkan takziah itu berlaku untuk selamanya meski masa telah berlalu. Ya jadi pendapat uh, Abdul Abbas sini bahwa ta itu boleh dilakukan lebih dari tiga hari ya walaupun talaz zaman wa in talaz zaman nah, demikian ini pendapat Abu Abbas Alim menawi rahimahullah mengatakan wal muqtar anna la tuf'al ba'da salat yamin illa fi surah rini istisna huma ashabuna Alim nawawi mengatakan pendapat yang Empat adalah bahawa takziah itu tidaklah dilakukan setelah lewat tiga hari, kecuali dalam dua keadaan yang dikecualikan seperti yang disebut oleh para ulama madzhab uh, Jafyiyi, uhuwahuma, apabila orang yang akan ditakziahi atau orang yang ditimpa musibah tidak ada belum datang pada waktu pemakaman dan baru datang sudah lewat tiga hari. Takziah ya, setelah pemakaman itu lebih utama daripada sebelumnya. Takziah ya, setelah pemakaman itu lebih utama daripada sebelumnya. Demikian itu kata beliau. Ya, jadi ya, menurut alimah muannawawi Al pendapat yang dipilih adalah al-mukhtar adalah bahwa takziah itu tidak boleh tidaklah dilakukan. Setelah lewat tiga hari, ya kecuali dalam keadaan seperti yang disebutkan tadi, iaitu orang yang ditaziyah atau orang yang dititpa musibah, ya orang yang tertimpa musibah itu tidak ada atau tidak tidak hadir ya pada waktu pemakaman dan dia baru datang baru hadir ya tiga hari setelah pemakaman ataupun eh, sesudah lewat tiga hari baru dia datang. Maka tidak bangka mau menyampaikannya setelah tiga hari. Dia ya, tidak mengapa menyampaikannya setelah tiga hari. Nah demikian. Dan mau takziah bade dan dafni Abdul minhakoh belahu. Takziah setelah pemakaman itu lebih utama daripada sebelum pemakaman. Sebab keluarga si kesimajut sedang sibuk mempersiapkan pemakaman. Ya pada sebelum pemakaman itu keluarga si mayit sedang sibuk sedang sibuk mempersiapkan pemakaman dan bahawa kedudukan mereka kedudukan ya, keluarga si mayit ya, wali anna ya wahshadu ba'da dafnih ya dan eh, kesedihan mereka kesedihan kedukaan ya, keluarga si mayit ini setelah pemakaman itu lebih besar Nah, ini jika tidak terlihat kegoncangan pada mereka Namun jika terlihat kegoncangan pada keluarga semayit Maka ta'ziah ini diajukan sebelum pemakaman untuk menangkap mereka Ya, dan demikian Nah, jadi menurut pendapat ulama-ulama syafi'i Al-ta'ziah itu <tutup> Ya, ta'ziah ya, itu sudah pemakaman Itu lebih utama daripada Sebelum pemakaman, asalnya kerana para simajit sedang mempersiapkan pemakaman jenazah dan juga kesedihan mereka baru muncul biasanya setelah pemakaman. Itu lebih besar kesedihan itu muncul setelah pemakaman. Nah, ini jika tidak terlihat pada mereka kegoncangan ia dalam juru minub Namun jika terlihat faidroahu yang dimaafkan azza li. Di sinahu jika terlihat goncangan ada ah di musibah keluar apa yang ditimpa musibah maka ia ya, boleh diajukan, ia ya, ini disampaikan sebelum pemakaman ia ya, untuk menenangkan kaahul alamis. Wajiblah jurus di taaziah ada uh, dari makruhkan ya untuk ber, uh, duduk, duduk berkumpul adalah satu yang maku. Ya Jika keluarga muadit berkumpul dalam satu rumah supaya didatangi oleh orang lain hendak berzikir, ya, jelas kita ziarah duduk di tempat uh, keluarga yang tiba musbah itu rumah yang terbuka, ya, untuk berzikir. Ini yang sedangnya hari di TV beli, yaitu dahum menarik tangsi yaitu Keluarga Majid berkumpul dalam suatu rumah agar didatangi oleh orang-orang yang ada zia. Ya. Nah ini tentunya ya keluar dari tujuan ta'ziyah itu sendiri, yaitu menghibur, mengingankan, ya meringankan dan menghibur. Oleh sebab itu, ya melakukan untuk berkumpul ya, di tempat ta'ziyah di tempat ya, di rumah duka atau di tempat Ya kemalangan tersebut ya, walaupun, uh, Dan itu tentunya Dari tujuan tazim Yang banyak Dilakukan Banyakkan manusia pada hari ini Mereka membuat tata, Bahkan macam Mengalakan sebuah pesa ya, Seperti mengadakan Dua pesa di rumah duka atau Di rumah kemalangan Nah ini tentunya اخواننا الدين اذن الله واياكم جميعا Dalam perkara yang tidak dilaksanakan di dalam uh, seksyen ya, enam, iaitu berkumpul dalam satu rumah, ya, berkumpul atau, seperti, percuma, ya, untuk seperti semacam sebuah pesta, iaitu tazia. Nah, demi kenaan jannah, ya Allah wajjib. tazia ini bisa ya, disampaikan mana saja tazia ini yang bisa disampaikan di Kedengar Radio Roja di manapun anda berada kami mohon maaf yang sebesar-besarnya eh, Koneksi kami dengan Al-Ustaz Abu Ihsan yang berada di Medan eh, Terputus kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan Insyaallah setelah beberapa cedera berikut ini akan kita Saya kembali untuk menghubungi beliau yang berada di kota Medan Di rumah duka untuk menyampaikan takziah Ya, seperti yang banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia, oleh mayoritas kaum Muslimin pada hari ini, mereka membuat terata semacam seperti mengadakan sebuah pesta untuk menyambut orang-orang datang menyampaikan ta'ziyah. Nah, ini adalah perkara yang dimakruhkan. Ya, jadi ta'ziyah itu bisa disampaikan di mana saja. Ya, bisa disampaikan di mana saja. Ya ketika kita bertemu dengan keluarga si mayit, ya tidak perlu membuat suatu tempat khusus untuk menyampaikan taziah. Dan kalimat taziah itu sudah masyhur, namun yang paling baik diucapkan adalah seperti yang diriwayatkan dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim dari Usamah bin Zaid, ya, yang mengatakan Ketika seorang puteri Rasulullah putri Nabi mutus seorang untuk menyampaikan kepada Rasulullah guna mengundang dan memberitahukan kepada beliau bahwa putranya telah meninggal. kepada utusan itu Rasulullah saw bersabda kembalilah kepadanya dan sampaikan Inna lillahi ma'akad wallahu ma'atah wa kullu syai'in bi ajalin masyaah. Jadi cucu beliau ya. Uh, uh, Putera dari seorang puteri Nabi saw meninggal dunia. Lalu puteri Nabi itu mengutus seseorang untuk menyampaikan berita duka itu kepada Nabi saw. Maka Nabi saw mengatakan kepadanya, fakolan Rasulullah, fakolan alaihi salatu salamil rasul. Rasul menyampaikan kepada utusan tersebut, ilaiha fa akhbirha Kembalilah kepadanya dan sampaikan Inna Lillahi Ma'akat Walahu Ma'akat Akulusi In Bajarimu Sana Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil dan miliknya pula lah apa yang dia berikan dan segala sesuatu itu sudah ada batas masanya sudah ada ajal dan batas masanya suruhlah ia untuk bersabar dan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala Suruhlah dia bersabar dan ikhlas, mengharap ridho Allah subhanahu wa taala. Ikhlas mengharap ridho Allah subhanahu wa taala. Amurha, walitafsir, walitahtasis. Demikian kata-kata takziah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau. Ya, jadi itulah dia kalimat takziah yang paling baik yang di Nukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mansus diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan sebatas kalimat ini saja, ya boleh kalimat-kalimat yang lain yang senada dan sama dengan kalimat tersebut, ya senada dan sama dengan kalimat tersebut. Yang intinya adalah kalimat untuk menghibur, bukan kalimat untuk memprovokasi. Ya keluarga Simayit untuk lebih bersedih, untuk lebih dalam kesedihannya. Ya, jadi hendaklah kita arif di dalam menyampaikan kalimat takziah ini. Janganlah menyampaikan kalimat takziah yang berisi hinaan ataupun ejekan. Itu bukan menghibur, malah membuat marah keluarga Simayit atau kalimat takziah yang berisi provokasi ia ya, meng mengajak dan menganjurkan keluarga si mayit untuk lebih meratapi si mayit namun kalimat taziyah itu adalah kalimat hiburan perintah untuk bersabar ya atazbir pinta untuk bersabar dan mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalimat hiburan yang bisa menenangkan hati keluarga yang tertimpa musibah ya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ma Allahu ma'aba, dan setiap perkara ada jalan yang disebut. Suruhlah dia bersabar, suruhlah dia untuk ikhlas yang menghadapi musibah ini, mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Al Imam Al Nawawi mengatakan, hadiah di atas merupakan pondasi Dinul Islam yang besar, kerana ia mencakup beberapa masalah penting. Ya Seperti pokok-pokok agama Cabang-cabangnya Adab Sabar kalau ditimpa musibah Kegelisahan ataupun penyakit Dan lain-lainnya Maksud Rasulullah SAW Dari perkataan beliau Inna lillahi ma'akad Sesungguhnya milik Allah lah Apa yang diambil adalah Bahawa seluruh alam ini merupakan kemuliaan Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabb Kalian alam yang mengatur Rob artinya adalah yang mengatur, yang memelihara dan membina alam semesta ini, menjaga alam semesta ini. Seluruh alam semesta ini adalah kepunyaan Allah Subhanahuwataala. Dia tidak mengambil apa yang menjadi milikmu, tapi dia mengambil miliknya yang ada padamu yang dipinjamkan untuk sementara waktu kepadamu. Jadi untuk me me me menyadarkan kepada kita bahwa yang diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah milik Allah. Bukan milik kita. Orang yang kita cintai itu ayah, ibu, anak, saudara, sahabat. Yang kita cintai, yang diambil, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah milik Allah. Yang dipinjamkan sementara waktu kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan batas waktu baginya. Dan apabila tiba batas waktu itu Allah akan mengambil miliknya. Maka janganlah kita um, menggugat ataupun merasa bahwa Allah Subhanahu Wataala telah mengbalimi kita, ya, tidak berbalik kepada kepada kita. Jadi itu adalah milik Allah dan bukan hak Allah untuk mengambilnya kapan saja. Dan maksud dari sabda Nabi saw. Wallahu ma'afu dan miliknya pula apa yang dia berikan. Jadi bahawa apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada itu tidak keluar dari kepemilikannya. Ya kita dan orang yang kita kasihi itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya masih tetap menjadi milik Allah. Walaupun ya benda itu berada di tangan kita, namun akhirnya dia adalah milik Allah. Dia berhak untuk melakukan apa saja terhadapnya ya, sesuai dengan kehendaknya. Nah demikian. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wakullu Shayin biajalin musama dan walaupun itu telah ada pada masanya maksudnya adalah hendaknya kamu tidak terlalu ya tidak terlalu bersedih, sebab sesungguhnya jika ada orang yang yang diambil nyawanya, berarti memang sudah tiba batas waktu baginya dan ajal tidak dapat ditunda dan atau diajukan, lahir sudah dimunasa atau walaupun akhirun tidak dapat di dipercepat dan tidak boleh dapat Diterlambat nah itulah di persetuju yang telah ditentukan baginya maka hendaklah kita terima apa yang menjadi keputusan Allah Iyaz meriwayatkan sebuah hadis dari ayahnya. Ia berkata, Nabi SAW merasa kehilangan salah seorang sahabat beliau. Beliau pun menanyakannya, para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, anaknya yang pernah anda lihat meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW pergi menemui orang tersebut, sahabat tersebut, dan menanyakan keadaan anaknya. Orang itu menjawab bahwa putranya sudah meninggal dunia. Sahabat itu menjawab bahwa putranya sudah meninggal dunia. Maka Nabi pun mengucapkan takziah kepadanya seraya berkata, Nabi SAW ya ber e, e, mendatanginya berkata kepadanya mengucapkan takziah kepadanya seraya mengatakan, Ya fulan ayyuma kana ahbu ilaika antamatta bi umurka atau la ta'tiha hadha al-baban min abwab al-jannah illa wajadahu qad tasabaq ilayhi yasqahu lak wa hay fulan w wana yang dikamu sukai engkau bersenang-senang dengan anakmu itu sepanjang hidupmu atau engkau mendatangi salah satu pintu surga telah sedangkan anakmu hendak laluimu untuk membuka pintu surga bagimu Maka sahabat itu menjawab, Wahai nabi Allah, yang aku sukai adalah dia mendahului saya, mendahuluiku ke pintu surga dan membukakannya untukku, itu lebih saya sukai. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepadanya, batali galak. Kamu akan mendapatkan itu. Kemudian seorang bertanya, Wahai Rasulullah, apakah itu khusus untuknya atau untuk seluruh kaum muslimin? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan balil Muslimina amna takkan ini untuk seluruh kaum Muslimin. Nah, itu salah satu contoh kata-kata kata-kata aziah kata kata kata yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Jadi belum menghiburnya ya dengan mengatakan tuanya wahyulah mana yang lebih kamu sukai? Engkau bersenang-senang dengan anakmu itu sepanjang hidupmu. Jika engkau mendatangi salah satu pintu surga, sedangkan anakmu mendahului mu dan bukakan pintu surga itu untukmu, ya, tentu saja itu satu, satu pilihan yang sedapat dijawapannya, ya. Tentunya dia ingin ya, anaknya itu mendahului dia, ya, lebih dulu wafat darinya dan membuka pintu surga untuknya, ya di, di, di, di akhirat lah, ya. Anaknya mendahulinya ke, ke surga dan bukakan baginya pintu surga baginya. Tentunya itu tentunya ini yang kena yang akan menjadi pilihannya. Nah tentunya ini akan meringankan ee, bebannya dari ketika ia tertimpa musibah kehilangan anaknya yang dikasihinya. Nah demikian yang Khalifatnya Azzaaniyah wa Ayya kunjaniya itu salah satu contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabat ketika mereka tertimpa musibah. Nah demikian agar mereka tidak terlalu ter yang mereka alami. Abu Musa Al-Asy'ari berwafatkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Bakil, ke per, per, per, perkuburan dakih Iaitu perkuburan kaum muslimin di Madinah. Beliau mendatangi seorang wanita yang sedang berlutut di depan sebuah nisan sambil menangis. Maka beliau bersabda, "Ya Ahmadullah, ittaqillah wasbirī Wahai hayy hamdallah" bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Namun wanita itu menjawab, wahai hamba Allah, saya baru saja kehilangan anak. Maka beliau berkata lagi, wahai hamba Allah, ittaqillah, ittaqillah, harus Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu menjawab lagi, wahai hamba Allah, jika anda tertimpa musibah, pastilah anda mengaklumiku. Rasulullah berkata lagi, "Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Ittaqillah wasbir. Wanita itu menjawab, "Wahai hamba Allah, Nasir Anda sudah saya dengar. Sekarang pergilah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan wanita itu. Nah, kejadian itu dilihat oleh seorang laki-laki, maka ia pun mendekati wanita itu dan bertanya, "Apa yang baru saja dikatakan oleh laki-laki itu?" wanita itu pun menceritakan apa saja yang diucapkan oleh laki-laki tadi dan apa juga yang menjadi jawabannya maka orang itu berkata bertanya apakah kamu mengenal orang itu laki-laki itu perempuan itu menjawab demi Allah tidak maka orang itu mengatakan celaka kamu orang tadi itu adalah Rasulullah laki-laki tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kau ni tak itu pun bersegera mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berseragam bersegera mengejar Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, aksi, wahai Rasulullah, sekarang. Akan Semuanya selesai. Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talha, bagaimana pendapat anda apabila ada seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada satu keluarga, lalu yang meminjamkan itu memintanya, Boleh, bu, bolehkah keluarga itu menolaknya? Abu Talha menjawab, Tentu saja tidak. Ya, Ummu Sulaim enggak mengatakan lanjutkan. Jika begitu bersabarlah dan mengharaplah kerana Allah Subhanahu Wa Taala putramu sudah meninggal dunia mendengar penuduran istrinya itu Abu Talha marah seraya berkata apakah kamu sengaja membiarkanku sehingga ketika aku telah berada di kota junub kamu baru memberitahukan kepada aku perihal putraku itu demi Allah kamu tidak mengalah, tidak mengalahkanku dalam dalam hal kesabaran Maka Abu Talha pun langsung berangkat menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada keadaannya kepada beliau. Maka Rasulullah SAW Bersabda Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Barakallah Kuma Filailatikumah. Kata Nabi SAW kepada Abu Talha, Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kalian berdua pada malam kalian berdua itu. Dalam buah bukhari disebutkan ya maka apa atau ada yang apaan khairan wa auasa min as ya Rasulullah mengatakan Tidaklah seorang itu diberi pemberian yang lebih baik dan lebih lapang yang melebihi kesabaran jadi coba lihat kisah yang terjadi pada Abu Talha dan Ummu Sulaim bagaimana Ummu Sulaim menghibur suaminya dan bagaimana Rasulullah SAW menenangkan Abu Talha ya satu perumpamaan yang sangat ya indah dan baik dari Ummu Sulaim dia mengatakan bagaimana apabila seorang keluarga atau sebuah keluarga mendapat satu pinjaman dari seseorang lalu orang yang meminjamkan itu meminta keluarga itu untuk mengembalikan pinjamannya mungkinkah keluarga itu akan menolaknya ya jawabannya tentu saja tidak nah demikianlah ya satu keluarga dipinjamkan seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ya berkehendak untuk mengambil kembali pinjamannya Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menahannya, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tidak, dan tidak ada alasan bagi kita untuk marah kepada orang yang mengambilnya, karena itu merupakan hak dan miliknya. Nah, demikian dan cuba lihat bagaimana Rasulullah SAW menghibur Abu Thalha, ya dengan mengatakan kepada kepadaNya, semoga Allah memberkati kalian berdua pada malam kalian berdua itu. Nah, demikian, ya. Nah. Allahu Akbar. Ya lahir dari hubungan tersebut hubungan pada malam itu anak keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi gene-geneuddin para pendengar yang berbahagia maka dari itu nabi mengatakan ma, ma utiya ataa ahadan ataa khayran ausa min as-sabr. Jadi adalah orang diberi pemberian yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala ya ma utiya ahad ataa khayran ausa min as-sabr. Tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih lapang, lebih luas, yang melebihi kesabaran itu. Ali bin Abi Talib, Allahu Anhu berkata kepada Ash bin Qais, ya, inna ka in sabarta imanan wa hiksan, wa illa salawatu kama salawat kama Ali bin Abi Talib berkata kepada Asas bin Ka'is, "Sugiyanya ialah seharusnyalah kamu bersikap sabar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika tidak, maka kamu tetap akan melupakannya seperti binatang pun melupakan kepedihan yang dirasakannya. Ada demikian. Ya, Walau bagaimanapun kita akan eh akan ihing kita itu sebagaimana binatang akan lupakan dan mengabaikan kepedihan dan kerasa sakitnya dirasakannya ya maka sangat rugi orang yang tidak menghadapinya dengan sabar ya maka ahli bain witolib mengatakan jika kamu bersabar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu kamu akan mendapatkan kebaikan ya dari, dari musibah yang menimpa ya dari musibah yang menimpa adapun jika tidak maka berbedanya kita dengan binatang yang juga akan melupakan kesedihan yang menimpa mereka. Dan kita juga akan melupakan kesedihan yang menimpa kita. Nah, jika tidak kita lalui dengan kesabaran, maka merugilah kita. Seorang yang bijak menulis surat kepada seorang laki-laki yang tertimbang muzibah. Ia mengatakan di dalam suratnya itu, ya. ia mengatakan dalam suratnya itu, إِنَّكَ قَضْ دَحْبَ مِنْكَ Sesungguhnya anda telah pergi dari anda sesuatu yang yang membuat anda bersedih. Maka janganlah anda menambah dengan kepergian sesuatu yang anda sudah berpaling darinya yaitu pahala. Yaitu pahala. Wa huwa ya, Jadi telah pergi dari anda sesuatu yang membuat anda bersedih. Rezeki yang Allah berikan, telah Allah Subhanahu wa taala ambil, pergi darimu. Maka janganlah kamu menambah dengan kepergian sesuatu yang anda sudah berpaling darinya. Ya, itu sudah pergi dari kita. Maka janganlah kita kehilangan yang satu lagi. Yaitu kehilangan pahala. Yaitu kehilangan pahala. Nah, demikian Yohani Fuddin. wa Iyakub Demi'an. Ya, seorang ahli ikhman lainnya mengatakan orang yang berakal itu akan melakukan sesuatu sejak hari pertama mendapatkan musibah. Sesuatu yang hanya dilakukan oleh uh, sesuatu yang... Hanya dilakukan orang bodoh setelah lewat lima hari Sejak datangnya musibah Jadi orang yang bijak adalah orang yang bersabar Di awal musibah Dan orang yang bodoh adalah orang yang Baru bersabar setelah lewat lima hari Setelah lewat berhari-hari atau setelah, setelah lewat Waktu yang panjang Barulah dia mengatakan Aku bersabar Barulah dia mengatakan aku bersabar Nah demikianlah Jadi kepada sekenaan kaum muslimin ya hendaknya ya bisa Ya, menyampaikan hiburan ya, eh, kepada orang-orang yang tertimpa musibah ini supaya mereka ringan eh, eh, di dalam menghadapi musibah tersebut. Nah, demikian khayfiddinna azzaaniyahu wa ayyub. Dalam takziahnya da kepada Ibrahim bin Salamah, Musa bin Mahdi berkata, Apakah anak itu menyenangkanmu? Padahal itu ujian dan fitnah. Dan apakah kematiannya menyedihkanmu? Padahal itu keselamatan dan rahmat. Itulah kata-kata ta'ziyah yang disampaikan oleh Ibrahim bin Salamah kepada Musa bin Mahdi. Ya, ya eh, Ta'ziyahnya kepada eh, ta'ziyah Musa bin Mahdi kepada Ibrahim bin Salamah. Aziah Musa bin Mahdi kepada Ibrahim bin Salamah. Dia yang mengatakan apakah anak itu anak yang Allah subhanahu wa ta'ala ambil darimu itu menyenangkanmu? Ya, padahal itu adalah ujian dan fitnah. Anak itu adalah ujian dan fitnah. Dan apa perbuatannya menyedihkan, menyedihkanmu, membuat kamu bersedih, padahal itu adalah keselamatan dan rahmat. Seseorang yang Abdalia berkata, sesungguhnya orang yang di akhirat menjadi pahala bagimu itu, itu lebih baik daripada orang yang di dunia menyenangkan dan menggembirakanmu. Ya. Dia telah pergi ke alam akhirat, ya, orang yang ya, apa namanya? Ia telah dipanggil yang itu bisa menjadi pahala bagimu itu lebih baik daripada orang yang di dunia ia tetap hidup tapi menyenangkan dan mengibarkanmu tapi tidak bisa menjadi lumbung pahala bagimu dan tidak mendatangkan pahala bagimu bahkan ia adalah bijan dan fitnah bagimu maka dari itu Abu Qa bin Umar ketika baru saja menguburkan anaknya ia tertawa di sisi keburannya ada seorang yang bertanya Mengapa anda tertawa di kuburan? Maka Ibnu Umar menjawab Aku ingin membuat setan marah Aku ingin membuat setan marah Ya kerana setanlah yang berusaha Untuk terus membuat hati kita bersedih Ya dan meratapi kebergian Orang yang kita kasihi tersebut Nah Ibn Jurek mengatakan Barang siapa tidak bersabar dan ikhlas Tidak mengharapkan Rida Allah subhanahu wa ta'ala Atas musibah yang menimpa Maka ia pun akan tetap melupakannya. Ia seperti binatang pun melupakan kepedihan yang dirasakannya. Jadi mungkin pula Hamid bin eh, Hamid Al-Arads mengatakan, saya pernah melihat Sa'id bin Jubair memandang dan berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku melihat satu celah kebaikan ada padamu. Ia ditanya, apakah ke itu? Itu kematian. Seluruh kaum berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Ma demin si Khunayfiddin. Azni wa iyak Jadi dahulu Khunayfiddin ya para salaf ya mereka menghibur diri mereka dan menghibur saudara-saudara mereka sahabat-sahabat mereka yang tertimpa e, musibah yang tertimpa musibah. Ya, jadi inilah yang dinamakan dengan taziah. Jadi hakikat taziah itu adalah menyampaikan kata-kata hiburan penyantaan juran untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan kepada sahabat kita saudara kita yang tertimpa musibah agar ia tabah dan sabar menjalani ya, musibah yang menimpa dirinya demikianlah dan hukumnya sebagaimana kita katakan tadi ini dianjurkan mustahab ya bagi kaum muslimin untuk menghibur saudaranya yang tertimpa musibah Nah, demikianlah yang mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala memberkati kita semua, dan mencurahkan kesabaran, ya dan serta ketabuhan serta ketabahan kepada kita di dalam menghadapi berbagai macam musibah siang menimpa kita. Demikian saja ya nah, lidin kurang sepun sekarang dia juga khairan, barakallah fiek, yang sudah memberikan materi yang insyaallah bermanfaat sekali bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Namun untuk e, pertanyaan pertama akan kami angkat. Pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat terlebih dahulu Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Muhammad di Kalimantan Timur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barakallofik. Ya Ustaz, apakah termasuk mengulang kesedihan jika di saat takziah kita minta diceritakan kepada keluarga simait, proses simait sakit sampai meninggalnya? Ya, sebenarnya itu adalah satu perkara yang tidak perlu ditanyakan kepada keluarga si Majid Itu adalah satu kebiasaan yang sebenarnya eh, tidak pernah kita dapati Ataupun jarang, eh, tidak pernah kita dapati dari kaum salaf ya, Menanyakan bagaimana prosesi kematiannya Bahkan secara detail Dan itu tentunya akan eh, menambah kesedihan Itu akan memunculkan kesedihan bagi Simajid, bagi keluarga Simajid, afwan, bagi keluarga Simajid, ya, tentunya ketika menceritakannya, ia ya, akan terikat kembali kepada Simajid itu orang yang dikasihnya dan ya, kalaulah misalnya kematian itu dengan cara yang tragis, maka menceritakannya tentunya akan uh, memunculkan satu kesedihan yang lebih dalam lagi, ya, dan dan sering kita lihat, sering kita saksikan, ya, keluarga Simajid jadi di ya ketika dia menceritakan kembali ya, ataupun terlibat kembali prosesi kematian si Majid ini. Nah, jadi hendaknya ya, tidak perlu ditanya, ya tidak perlu ditanya hal-hal seperti itu, ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa takziah itu adalah perintah untuk sabar, ya perintah anjuran kepada uh, keluarga si Majid untuk bersabar atas bir, ya seperti yang dicontohkan oleh Nabi saw. Ya, Nabi tidak menanyakan kepada Abu Talha bagaimana anakmu mati, wafat. Ya, bagaimana? Ya, ketika ya menghibur uh, seorang sahabat yang kematian putranya, Rasulullah SAW mengatakan, Hai Fulan, ya seandainya, uh, uh, Wahai Fulan kata Nabi SAW, ayu ma'kana ahabu ilaih. Ya, Nabi selalahan memberikan satu pandangan supaya dia bisa bersabar. Dan supaya bisa dia terhibur dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala mana yang lebih kamu sukai? Al Tamattah bihi omorot engkau bersenang-senang dengan anakmu itu sepanjang umurmu. Aulah tak tiro dan aban min abwabil jannah atau nanti kelak tidaklah kamu mendatangi pintu dari pintu-pintu surga illa wajatamukon um sabakokakeile melengket kamu sudah mendapatinya yang mendahulimu. Ya yaftahu Anak itu membukakan pintu surga itu untukmu. Ya tentu saja ia memilih yang kedua ini. Nah demikian. Ya dia tentunya ingin ya, anaknya itu membukakan baginya pintu surga uh, untuknya. Nah demikian. Jadi Nabi SAW tidak bertanya kepadaNya bagaimana anakmu wafat. Bagaimana coba, coba ceritakan secara detail. Ini adalah satu kebiasaan yang tidak perlu sebenarnya uh, lebih baik ditinggalkan sebaiknya di. E, ditinggalkan ya, nah demikian. Jadi ketika kita ingin e, menyampaikan bertemu dengan sahabat kita yang terjadi musibah itu, hendaknya kita langsung menyampaikan kata-kata yang menguatkan kesabarannya dan ketabahannya. Nah, bukan kata-kata e, yang memprovokasinya untuk lebih bersedih, atau kata-kata yang memojokkannya yang membuat dia marah. Nah, demikian. Allah alamissalat. Nah, sekian terima kasih atas jawapan Alustad. Dan untuk selanjutnya kami beralih di landline fon. Silakan bagi anda, pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung di 0218236543 untuk bertanya seputar permasalahan yang kita, sedang kita bahas. Ya, hello. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yati di Kalibata Ibu ah. Yati di Kalibata Mohon maaf Ibu ya. Dikecilkan terlebih ya. dahulu Volume radionya David Beck ya, ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz Biasanya Karib keluarga Atau Tetangga eh, Apa pejiah, pe, apa, Petajiah yang jauh-jauh rumahnya itu Apabila pulang dari mengantar ke pemakaman Itu kembali lagi ke rumah duka Dan di rumah duka itu Biasanya sudah disiapin masakan Tapi masakan itu eh, Biasanya itu diantar dari tetangga-tetangga Atau keluarga yang lain Apakah ini juga haram kita untuk memakannya? Baik. Demikian Terima Baik. kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekarang di Zaki lahir Untuk Ibu Yati yang berada di Kalibata. Silakan, Ustaz Ya yeah. Makan-makan di Ya kita katakan cerita-cerita uh, Ya obrolan-obrolan yang justru menimbulkan kesedihan Ya mengingatkan si, uh, keluarga si Mahid akan uh, anggota keluarga mereka yang baru saja wafat Nah demikian ya uh, Apalagi tadi ditanyakan cerita Ditanya lagi tentang bagaimana wafatnya Detilnya gini gitu dan sakitnya Dan ini akan membuat beban bagi si Keluarga si Mahid. dan biasanya keluarga si dia ya, juga tidak ingin menceritakannya kadang-kadang, nah tapi karena ditanya terus, maka dia pun menceritakannya dengan berat hati maka, ya hendaknya, ya pengertian dari orang-orang uh, yang bertaziah untuk menyampingkan taziah dan tidak berlama-lama di situ ya, tidak berlama-lama di situ nah demikian, oleh karena itu dahulu para salaf, dia, ya mereka uh, menutup pintu rumah, ya Ya bagi keluarga yang uh, rumah keluarga yang ditinggalkan ataupun keluarga yang tertimpa musibah, ya tidak membukanya seperti ya, mengadakan pesta seperti yang kita lihat pada kebanyakan kaum Muslimin pada hari ini. Nah demikian. Ya, jadi tidak tidak boleh berkumpul-kumpul untuk makan-makan uh, ataupun menyampaikan ta'ziyah di rumah seduka. Hari nah, demikian. Mohd Fadil bin para pendengar yang berbahagia. Alam. Nah, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz Demikian untuk Ibu Yati yang berada di Kalibata Mudah-mudahan dapat difahami dan pendengar yang lainnya Dan untuk selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat Ada dua pertanyaan senada Di antaranya dari Bapak Supriyono Serta dari Ummu Abdul Halim Yang berada di Berau, Kalimantan Timur Yaitu eh, bertanya Barakallah Fik ya Ustaz bolehkah kita bertakziah kepada tetangga kita yang non muslim jika diperbolehkan, adakah atau ucapan atau doa untuk keluarga si ma'ut non-Muslim tersebut? Ya tidak ada, tidak dianjurkan dan bahkan dilarang ya uh, bertaziah kepada orang kafir. Ya, ya yang boleh adalah mendatanginya sebelum sebelum kematian untuk mendakwahinya kepada Islam. Itulah untuk mendakwahinya kepada Islam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada seorang pemuda Yahudi yang sakit, Nabi menjenguknya dan mengajaknya kepada Islam. Lalu pemuda itu melirik ke arah bapaknya dan bapaknya mengatakan anti-abal Qasim. Ya, ikuti apa yang dikatakan oleh Abdul Qasim. Maka pemuda ini pun masuk Islam lalu tak lama kemudian ia meninggal dunia. Nah demikian. Ya jadi dibolehkan baginya untuk mendatanginya sebelum kematian untuk mendakwahkannya kepada Islam sebelum uh, dia sekarat. Uh, ya kita datangi untuk mendakwahinya kepada Islam. Namun kalau dia sudah mati ya, ya tidak ada uh, apa namanya tidak ada kewajipan kita dan tidak ada anjuran dari Syariat juga untuk meminta ziyahinya ataupun menghadiri jenazahnya ataupun mengikuti prosesi pemakaman jenazahnya. Nah demikian, wabillah alam bishawab. Akan Nabi melarang ya untuk eh, berdiri dan mengucap, meminta ampunan ya, di eh, jenaz pada jenaz orang-orang kafir, wabillah alam bishawab. Baik, terima kasih banyak atas al alustad dan ya. untuk selanjutnya masih di pesan singkat ada dua pertanyaan senada kembali dari Ummu Aisyah yang berada di Cikarang serta Ummu Fauzan yang berada di Bogor. Ya Ustadz, apa maksud dari bahwa anak yang meninggal dunia sebelum balig akan menjadi hijab bagi kedua orang tuanya? Dan saya mendapatkan penjelasan jika orang tua tersebut bersabar ketika anak kita meninggal. Nah bagaimana halnya apabila di saat meninggal ya kita tidak tahu mengenai hukumnya meratap, kita meratap sejadi-jadinya apakah akan tetap menjadi hijab akan kita untuk di akhirat nanti dalam api neraka Ustadz? Ya, ada satu hadis uh, yang di riwetkan oleh dari Rasulullah SAW tentang hal ini dan hadisnya sahih ya tentang uh, ya, siapa sajeng jangan orang yang dikasihinya ataupun putranya yang belum balik maka itu akan menjadi hijab baginya ya dari neraka ya barang uh, barang siapa yang, yang kematian Ya anak ya, yang belum balik, kalau dia bersabar maka ya anak itu akan menjadi hijab baginya dari hati neraka. Sebagaimana itu hadis kita sampaikan tadi, bahwa eh, anak itu akan buka membukakan pintu surga baginya, ya dan hadis hadis yang lainnya. Nah demikian itu hadisnya semuanya sahih ya hadisnya adalah hadis yang sahih dan eh, demikian juga hadis yang Diriwayatkan dari Abu Ubaid Dan Abu Rasulullah mengatakan Mungkin tiga orang anak yang belum cukup umur Meninggal dunia Maka mereka akan menjadi perisai baginya dari api neraka Lalu Abu Darda berkata Saya ditinggal mati oleh dua orang anak Maka beliau maka Rasulullah SAW pun berserta Dua pun sama Lalu, lalu Ubaid bin Kaab Mengatakan Saya ditinggal oleh seorang anak Saya ditinggal mati oleh seorang anak Maka beliau mengatakan Satu pun sama Tetapi harus bersabar pada awal musibah. Harus bersabar pada awal musibah. Nah, demikian. Jadi uh, syaratnya adalah bersabar. Ya, syaratnya adalah bersabar ya, di awal musibah. Nah, demikian. Nah, kalau kita tidak tahu, ya lalu kita merata sejadi-jadinya, <tuh> merahung-raung melakukan hal yang dilarang, maka uh, ya ini merupakan salah satu perkara yang menghalangi Ya, pahala yang dijanjikan oleh atau perbelasan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut. Nah, di situlah kita uh, mengetahui ataupun uh, dapat mengetahui besarnya ya keutamaan dan fadilah ilmu. Ya, nah, beda antara orang yang berilmu. Dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nadi mikir ni konefiddi Azani Allah wa'iyakub jami'an. Jadi syaratnya adalah dia harus bersabar menerimanya. Ya Bersabar dan maharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nadi mikir Ya. Allahu'ala bi-salam. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Al dan satu kesempatan terakhir kami berikan di live platform. bagi Anda para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Al di 021 8236543. Halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Nur Kendari. Ibu Nur Kendari, silakan ke inti pertanyaan. Asalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Oh, ustaz uh, sebelum nak sunnah ya. Ada 2000 orang-orang tua kanya, yang telah meninggal itu dibangunkan di atas kuburan dia. Terus dikan hukumnya tu ustaz apa kah dengan cara bertawut atau gimana? Terus apa boleh Ustaz membersihkan kekentakan kuburan itu dibersihkan? Boleh tidak Ustaz? Jelas Ustaz pertanyaannya. Jadi Ustaz belum orang tuakan sebelum menang senang ya. Orang-orang tuakan yang pelatihan itu dibangunkan di atas kuburan begitu ya. Baik, baik apa gimana cukup nyata apa boleh atau dengan acaranya maksudnya uh, atau dengan cara bertobat atau gimana terus uh, boleh nggak boleh nggak dia kuburan itu boleh nggak dibersihkan kapan-kapan nah. ya baik terima kasih banyak ya. untuk ibu nur yang berada di kendari ya. nah senjata selamat ya. ya. ya. ya. ya. assalamualaikum Ya, pertama kita tidak dibolehkan membangun bangunan, mendirikan bangunan di atas kubur, menyemennya, menulis nulis pada ya dan meningginya lebih dari satu, uh, satu, uh, satu satu satu satu uh, satu silber satu jengkal. Nah demikian. Jadi uh, itu adalah satu yang dilarang di dalam syariat Islam dan kewajiban kita adalah bertaubat apabila sudah terlanjur melakukannya. Ya, kita kena yang kita lakukan itu adalah satu kesalahan ya melanggar apa yang di, eh, di yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian taubat itu tentunya harus kita kita dengan amal saleh. Ya, atau bahawa itu harus kita inginkan amal soleh, yaitu kita membongkar e, kemungkaran tersebut ataupun e, dalam dalam hal ini kita membongkar bangunan yang telah terlanjur kita bangun tadi, ya dengan meratakannya dan membuat seperti yang dianjurkan e, di dalam syariat, ya, dengan demikian yaitu. Tidak membangun bangunan di atas kuburan ya, Dan Apa namanya, merakakannya Dan tidak meninggalkan kecuali sedangkal nah, Dan berikan tanda satu pada Kepalanya untuk mengenakan bahwa Sementara itu adalah kuburan ataupun makam Dan tidak menulis-nulis pada nisannya Kalau sudah terlanjur ada tulisan Pada nisannya maka dihapus Nah demikian itulah bukti kita Bertaubat, ya, menyadari kesalahan Kita, nah kemudian kita Tidak mengulanginya lagi Kebahagiaan Alustad dan mungkin pertanyaan dari Ibu Nur tadi merupakan pertanyaan terakhir. Ada sedikit kesimpulan yang dapat disampaikan, Set? Silakan. Ya, Al Alhamdulillah para Berisi anjuran untuk bersabar atau tasbir ya kata-kata yang menghibur, kata-kata yang dapat menenangkan hati, ya mereka. Nah, demikian. Eh, kalimat alia ini, ya boleh ya dilaku, eh, diucap, diucapkan di nah, mana saja, ya mana saja, tidak harus berkumpul di rumah keluarga yang tertimpa musibah. Bahkan makruhkan hukumnya berkumpul dalam satu rumah ya, supaya didatangi oleh orang-orang yang hendak bertazia. Nah, jadi eh, itu adalah satu yang dilarang. Kemudian, ya, tazia ini waktunya boleh dilakukan sebelum pemakaman dan sesudah pemakaman. Ya, para ulama syafi'iyah memberikan batas waktu tiga hari. Itulah pendapat yang mereka pilih. Yaitu eh, tazia ini kalimat azan disampaikan. Tiga hari, ya, suatunya uh, adalah tiga sampai tiga hari setelah uh, kematian, ya, setelah pemakaman, ya, setelah pemakaman. Nah, kecuali ya, yang disampaikan oleh Alimah Menawawi tadi, kecuali jika orang yang akan ditaziai itu baru muncul, ya, tidak hadir pada pemakaman dan baru muncul ya, tiga hari setelah pemakaman. Nah, demikian itu boleh menyampaikan tazia kepadanya. Dan kalimat tazia yang terbaik adalah, Kalimat ta'ziyah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Inna Lillahi Ma'akhad, Wallahu Ma'atta, wa kullu shayin biajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambil, miliknya pula lah apa yang dia berikan, dan segala sesuatu itu sudah ada batas masanya. Nah, demikianlah konsep dina azan ya Allah wa iyyakum jaminan. Nah, itulah dia pembahasan tentang ta'ziyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua lebih dan kurang saya memahak yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan aku lukali hadha astagfirullahalaih wa lakum wa lisaidil muslimin innahu huwal ghafur rahim